Розділ 34. З вами все гаразд, пане. Я усвідомив, що сидів у фотелі, зігнувшись у дугу, поклавши лікті собі на коліна, вгородивши п'ятерні в чуприну і міцно затиснувши ними голову. Я випростався і поглянув на архіваріуса. Ви крещали, і мені здалося, що, можливо, з вами щось не гаразд. Ні, відповів я, прокашлявся і почав знову. Ні, все гаразд, голова просто розболілася. Я обвів навколо поглядом. У мене боліли геть усі суглоби тіла. Комлох, напевно, дав збій, бо показував нібито з моменту прибуття до бібліотеки минуло вісім годин. Котра година? Поцікавився я в архіваріуса за стандартним часом мережі. Він мені відповів. І справді збігло вісім годин. Я раз потер обличчя руками. Я, напевно, вас затримую. Вам давно вже час зачинятися, перепросив я. Вибачте. Нічого страшного, відповів хазяїн книгозбірні. Я завжди радий затриматися в архіві для вчених. Він склав на грудях руки. Особливо сьогодні, коли на вулицях такі безладдя, додому не надто хочеться йти. Безладдя. Озвався ялуною, забувши про все на світі. Про все, крім нічного кошмару бронламії про штучний інтелект на ім'я Умон і смерть мого двійника Кітца. А війна? Якісь новини є? Архіваріус помотав головою. Це розпадається, центр не тримає, безвладдя чистий розмиває світ, гряде, приплив кривавий і повсюди невинності затоплює обряди. Переконання, де й поділися у найкращих, найгірші ж лютого завзяття повні. Я всміхнувся до нього. І ви вірите в те, що грубий звір, який прийшла його година, чвала до Віфлеєма народитись? Так, пане Вірю, архіваріус лишився серйозним. Я підвівся і рушив вздовж герметичних вітрин не приглядаючи з власного почерку на пергаменті дев'ятисотлітнього віку. «Можливо, ваша правда», – промовив я. «Ой, так і правда». Стояла пізня година. На стоянці лишились тільки руїна мого краденого вікна і самотній вітюювати ЕМ-сідан, в місцевого виробництва, родом із Ренесанс вектора «Вас кудись підкинути, пане?» Я вдихнув прохолодного нічного повітря, що пахло рибою та пролитою оливою, традиційним запахом каналів. Ні, дякую, я телепортом додому. Архіваріус похитав головою. Тут можуть виникнути труднощі, пане. Усі громадські телепортстанції перевели у підпорядкування військових. На вулицях були заворушення. Безсумнівно, у маленького охранителя книгозбірні, котрий, схоже, понад усе шанував законний цілісність, ці слова викликали огиду. Гайда, промовив він, я вас довезу до приватного терміналу. Я приглянувся до нього. В іншій епосі, на старій землі, він би мав народитися ченцем у монастирі, який поставив собі за мету збереження нечисленних решток класичної минувшини. Я зиркнув на старі архіви позаду нього і усвідомив, що це якраз і є його нинішня роль. «Як вас звати?» – поцікавився я, раптом звайдуживши до побоювань, що інший кібрид кітса вже міг про це його запитувати. «Евдрат Тайнар!» – кліпнув він у відповідь поглянувши на простягнуту мною руку і твердо прийнявши її потиск. А я – Джозеф Северн, Ну не міг я йому повідомити, що насправді я – технологічна реінкарнація чоловіка чи літературний склеп – ми щойно покинули. Пан тайнер вагався тільки дрібку секунди, перш ніж кивнути, та я збагнув, що для науковця його рівня ім'я митця, що подорожував із кіцом, ніяка не мешкара. Що я чути про Гіперіон, поцікавився я. Гіперіон? А, планету протекторату, куди пару днів тому вирушив флот? Ну, наскільки я зрозумів, виникла якась проблема з відкликанням потрібних кораблів. Там дуже сильні бої. Тобто на Гіперіоні. Цікаво, що я саме думав про Кіца і його незавершений шедевр. Просто диво як вигулькують усі ці збіги обставин. А вторгнення розпочалося на Гіперіон, я хотів сказати. Пан Тайнер саме зупинився біля своєї МТшки і торкнувся долоною сенсорного замка зі сторони водія. Двері піднялися і склалися всередину. Я примостився у кабінці пасажира, пропахлі сандаловим деревом та шкірою. Транспорт Тайнера навіть пахнув як архів. Так само, як і сам Тайнер, раптом дійшло до мене, щойно архіваріус відкинувся на спинку сусіднього сидіння. Не знаю, чи вторгнення почалося, відповів він, замикаючи двері та запускаючи машину одним доторком і командою. Під нашаруванням ароматів сандалу та шкіри, всередині мтежки пахло типовими для нових, Транспортних засобів речами, полімерами, азоном, мастильними речовинами та своєю енергією, що вже чи не тисячу років спокушала людство. Сьогодні до нього поганий доступ, правив він далі. Я ще ніколи в житті не бачив такої перевантаженої інфосфери. Вдень навіть довелося чекати на запит про Робінсона Джеферса. Ми злетіли, перемахнули через канал, майнули над площею напрочуд схожою на ту, де вранці мене ледве не вбили, і вийшли на свій низенький ешелон по 300 метрах над дахами будинків. Уночі місто було прекрасним, багато давніх споруд окреслювали старомодні фотострічки, а вуличні ліхтарі кількісно переважали рекламні голограми. Та у завулках вирували натовпи, над головними магістралями міста і телепортстанціями ширяли військові мт самооборони Ренесанс-Вектора. Самого Тайнера двічі перехоплювали задля перевірки посвідчення особистості, один раз місцева дорожня інспекція, а вдруге нас допитував упевнений голос армійця. «Ми летіли й надалі. В архіві немає телепорту. Поцікавився я, глядаючись у далечінь, де начебто горіла якась пожежа. Ні, не було потреби. Відвідувачів у нас небагато, а науковцям, котрі до нас періодично навідуються, нескладно пройти пішки пару кварталів. А де ж той приватний телепорт, яким би я, на вашу думку, міг скористатися? Тут», – відказав він. Ми покинули ешелон і колами спустилися до невисокого будинку поверхів на 30, не більше, і сіли на виносну платформу в стилі Гленонгайд-деко, що росла із каменя і пласталі. Тут побутує мій орден. Я належу до течії в християнстві, католіцизмом. Архіваріус мав зніяковілий вигляд. Та ви вчений, пан Северне, то мусите знати про нашу церкву в ті давні дні. Вона мені відома не тільки з книжок, проказав я. То це орден священників? Яких там священиків, пан Северне? – сміхнувся Тайнер. У Мирському ордені братів-істориків і літераторів нас усього восьмеро. П'ятеро працюють в університеті Райхса. Двоє мистецтвознавців займаються реставрацією Люхцендорфського аббатства. Я керую літературним архівом. Церкві дешевше дозволити нам оселитися тут, ніж оплачувати щоденні поїздки із пацема. Ми зайшли до квартирного вулика, ветхого навіть за стандартами старої мережі. Модернізоване освітлення в коридорах, змурованих зі справжнього каменя, двері на завісах. А сам будинок нас ані привітав, ані опитав при вході. Керований спонтанним рішенням, я раптом промовив. Я хотів би телепортуватися на Пацем". «Сьогодні ввечері?» – здивувався архіваріус. «Зараз?» – «В цьому біні?» Він похитав головою. «Я зрозумів, що для цього чоловіка стомарок за один квиток на телепортування дорівнює платні за кілька тижнів роботи». «У нашому будинку є свій портал», – сказав він. «Сюди, прошу». Центральні сходи були зроблені з вигорілого каменю та вкритого корозією кованого заліса. Посередині – 60-сантиметровий провал. Десь унизу, в темному коридорі, ридма ридало немовля, на фоні якого кричав чоловік і плакала жінка. «І давно ви тут мешкаєте пан Тайнере?» «17 місцевих років, пан Северне. Ем, 32 стандартні роки, здається. Ну, ось ми прийшли». Портал телепорту не молодший від самого будинку. Перехідна рама опередзана позолоченим барельєфом, що набув зеленуватого та сірого кольорів. Сьогодні в мережі діють обмеження на пересування телепортом, пояснює він. Шлях на пацем нібито лишається вільним. Близько 200 годин до варварського, хай там, як їх називають, вторгнення туди. Це вдвічі більше, ніж дають нам тут, на Ренесанс-векторі. Він простягнув руку і схопив мене за зап'ясток. Я відчував його напруження. Ледве помітне вібрування сухожиль та кісток. «Пан Северне, ви ж не думаєте, що вони спалять мій архів? Навіть вони не зможуть знищити 10 тисяч років людської думки, правда?» Його рука обм'якла. Я не був певен, тому що він мав на увазі під цим вони. Вигнанців? Саботажників із церкви Віктеря? Бунтівників? Глестон і провід гегемонії воліли пожертвувати світами першої хвилі. «Ні», – потиснув я йому руку. Я не вірю, що вони дозволять знищити ваші архіви». Пан Евдред Тайнер усміхнувся і зробив крок назад, спантеличений своїм проявом емоцій. Ми потиснули один одному руки. щастя вам, пан Северне, куди б вас не привели ваші подорожі?» Благослови вас, Боже, пан Тайнере!» Я вперше скористався цим висловом, і мене вразило, як він звучав. Я глянув вниз, видобув командну карту Глестон і набрав трицифровий код Пацема. Портал перепросив, заявив, що на даний момент послуга недоступна, але відтак збагнув своїми мікроцефальними процесорами, що він має справу із командною картою, і з віщанням запустив перехід. Я кивнув, Я кивнув Тайнару і ступив уперед, підозрюючи, що роблю зараз серйозну помилку, не вернувшись назад, навпростесь до ЦТК. На відміну від урбаністичної заграви Ренесанс-Вектора, ніч на пацемі стояла глупа і темна, чоботи заливав дощ. Краплі з неба гупотіли з такою люттю, ніби чиїсь кулаки селили по металу, від чого кортіло згорнутися калачиком під товстими ковдрами і перечекати той дощ до ранку. Портал був розташований у затишку якогось дворика, наполовину прикритого дахом. Але затишку недостатньому для того, щоб забути про ніч, дощ та холод. Особливо про холод. Повітря пацема в порівнянні зі стандартами мережі вдвічі розріженіше. Його єдине нагір'я, придатне для людського життя, було вдвічі вище приморських міст Ренесанс-Вектора. Я би розвернувся і подався геть від тієї ночі та зливи, якби стіни не випірнув армієст-десантник, озброєний багатоцільовою штурмовою гвинтівкою, що зараз висіла на ремені, але була готова будь-якої миті розвернутися в моєму напрямку. Він попрохав моє посвідчення. Я дозволив йому просканувати свою перепустку, і він віддав мені честь. Це Новий Ватикан? Так точно. Крізь дощові потоки води мені вдалося розгледіти контури освітленої бані. Я махнув рукою на мур, що оточував дворик. Це собор Святого Петра? Так точно. І там можна відшукати монсеньора Едуарда. Пройдете цей двір, на площі за ним повернете ліворуч і побачите приземкуватий будинок зліва від собору. Дякую, капрале. Я рядовий. Я загорнувся у свій куций плащ, формений, а тому абсолютно марний під таким дощем, і побіг через двір. Чоловік, можливо священник, але без сутани чи комірця, відчинив мені двері житлового будинку. Інший чоловік за письмовим столом із дерева повідомив мені, що монсеньор удома дома іще не спить попри пізню годину. Мені було призначено? Ні, мені не було призначено. Однак я хотів би поспілкуватися із монсеньором на важливу тему. Яку саме? Чоловік за столом був вічливий, але невідступний у запитаннях. Командна карта Глестон не справила на нього ані найменшого враження. Я підозрював, що говорю із єпископом. На теми, що стосується, отця Поля Дуре та отця Ліна Рагойта, сказав я йому. Добродій мені кивнув, прошепотів настільки дрібний мікрофон на мистинку на комірі, що я його не помітив, і провів мене до апартаментів. У порівнянні з цим місцем старих хмарочос, де мешкав пан Тайнар, здавався палацом Сибарита. У коридорі оку не було за що зачепитися, якщо не брати до уваги грубого тиньку на стінах і ще грубіших дерев'яних дверей. Коли ми проходили повз одні такі, які були відчинені, я краєм помітив кімнату, більше схожу на камеру у в'язниці, ніж чиюсь спальню. Низький тапчан, груба ковдра, дерев'яний ослінчик для молитви, проста тумбочка з каравкою води і непримітною мискою, цілковита відсутність вікон, жодних мультимедійних стін, голографічних, ніж чи дек для доступу в інфосферу. Підозрюю, що ця кімната взагалі була не інтерактивна. Звідки у речитативі співі, настільки вишуканому і атавістичному, що в мене гороїжилося волосся на шиї. Григоріанський хорал. Ми проминули велику трапезну, таку саму простеньку, як і Келії. Проминули і кухню, де нічого не подивувало би навіть кухаря з часів Джона Кітса. Потім спустилися з кам'яними сходами, пройшли іще одним погано освітленим коридором і піднялися ще одними сходами, цього разу вущими. Інший чоловік лишив мене самого, і я ступив в одне з найпрекрасніших приміщень, що мені доводилося бачити у житті. Десь у глибині душі я усвідомлював, що церква перенесла і один в один відбудувала базиліку Святого Петра, не забувши навіть покласти мощі, які нібито належали самому Петрові, у нове поховання під Вівтарем. Але не міг позбутися враження, що знову потрапив у Рим, де вперше побував у середині листопада 1820 року. У Рим, де я гуляв, жив, страждав і помер. Це місце було прекраснішим та елегантнішим від будь-якого офісного шпиля-небосяга, що на милю спинався вгору на центрі Таукита. Базиліка Святого Петра тягнулася в тінях на понад 600 футів, мала 450 футів завширшки в Христовині, точці перетину Трансепта і Нефа, та вінчалася бездоганним куполом роботи Мікеланджело, що отікав понад вівтарем у вишину на 400 футів. Бронзовий балдахін Берніні, закрутистий кивори, підтримуваний крученими візантійськими колонами, окривав головний вівтар, створюючи в тій безмежності домірній людині закуток, необхідний для окреслення перспективи святотаємних обрядів, що проводяться там. Приглушене лампове сяйво в мерехтінні свічок окреслювали певні частини базиліки, блищали на гладенькому травертині, поглиблювали рельєфність золотої мозаїки та вихоплювали окремі намальовані, викарбувані чи вирізблені деталі на стінах, колонах, карнизах та самій великій бані. І далеко у вишині, в жовті вітражні вікна рясно лилися невпинні блискавиці, навскоси посилаючи снопини самовитого світла у напрямку престолу святого Петра – шедевра Берніні. Одразу за обсиду я трохи постояв, боячись, що своїми кроками порушу святість цього міста чи навіть власним подихом викличу луну по всьому його обширі. В одну мить очі призвичаюлися до присмірку, вловлюючи противагу між грозою і блискавками вгорі та палахкотінням свічок унизу. Саме тоді я усвідомив, що ні в апсет, ні у довгому нефі немає ослінчиків для молільників, і жодних колон тут під баною, а тільки два стільці, прилаштовані поруч із вівтарем, за якихось 50 футів від мене. У них сиділи і бесідували, нахилившись близько один до одного, двоє чоловіків, котрим, вочевидь, було ще терміново повідомити один одному. Лампове світло мерехтіння свічок, сяйво, великої мозаїки із зображенням Христа перед темним олтарем, вихоплювали то один, то другий фрагмент обличчя співбесідників. Обоє вже підстаркуваті. Обоє священники, чиї комірці білішали в сутіні. Мені заледве не перехопило подих, коли я з подивом упізнав спершу одного монсеньора Едуарда, іншим був отець Поль Дюре. Спочатку вони збентежилися, відірвалися від своєї тихої розмови і втупилися на цього привида, на куцутінь людини, котра виринула темряви, озвавшись до них на імення. У голосному подиві викрикнувши ім'я Дюре. Торочачи їм щось про паломництво та прочан, гробниці часу та ктеря, штучні інтелекти та смерть богів. Монсеньор не став гукати охорону, і вони з Дюре не кинулися тікати, а разом у двох вони заспокоїли цього привида, і спробували визбирати раціональне зерно з його білкотіння, перетворивши ту химерну полову на інтелектуальну розмову. Той справді був Поль Дюре. Поль Дюре – не якийсь його химерний двійник, андроюд-дублікат чи кібридна реконструкція. Я переконався в цьому, слухаючи, розпитуючи, зазираючи йому в очі. Та головне тому, що потиснув йому руку, доторкнувся до нього і просто зрозумів, що це і направду отець Поль Дюре. Вам. Відомі, разучі подробиці мого життя, подій на Гіперіоні у гробницях, ще раз повторіть, хто ви такий? – попрохав Дюре. Настав і мені час переконувати його. Кібрид. Реконструкція Джона Кітца. Двійник персони, котру Бронламія взяла із собою на прощу. То ви здатні з ним спілкуватися? Знаєте, що з нами відбувалося завдяки своєму зв'язку зі своїм близнюком? Я стовбичив на одному коліні між ними та вівтарем, розчаровано підносячи вгору руки. Через це, через якусь аномалію в мегасфері, та я бачив у снах ваше життя, чув оповіді пілігримів, слухав з вуст отця, Гойта історію життя і смерті Поля Дюре. Вашу історію життя і смерті. Я знову потягнувся, щоб торкнутися до нього крізь священницьке облачення. Загалом, кажучи, через перебування з одним із прочан, в одному часопросторі просторі мені аж паморочилося. Отже, ви знаєте, звідки я тут узявся? Підсумував отець Дюре. Ні. Востаннє я бачив вас, коли ви зайшли до однієї з печерних гробниць. Там горіло світло. Більше мені нічого не відомо. Юре кивнув. Мої сни не могли передати всієї шляхетності та втоми його обличчя. Вам відома доля решти? Я зітхнув. Декого. Поет Силен живий, але настромлений на шип тернового дерева ктиря. Касада я востаннє бачив, коли він голіруч кинувся на ктиря. Панламія була подорожувала по мегасфері, до периферії Технокорду з моїм двійником Кіцца. То він вижив у тій петлі Шрена, чи як-то вона зветься? Дюрея, здавалося, був приголомшений. Станом на зараз ні, відповів я. Штучний інтелект на ім'я Умон убив його. Знищив саму персону. Брон поверталася назад. Не знаючи, чи переживе це її тіло. А що з консулом і батьком, і з немовлям? Нахилився до мене ближче монсеньор Едуард. Консул намагався повернутися до столиці на килимі літуні, відповів я. Але зазнав аварії в кількох милях на північ від неї. Його доля мені невідома. Милях. Це слово ніби викликало в дюре якісь спогади. Пробачте, я обвів рукою базиліку. Тут мені думається в одиницях виміру з мого попереднього життя. Ну, розповідайте далі, промовив монсеньор Едуард. Батько й немовля. Виснажений я сидів на прохолодному камені, Руки тремтіли від утоми. Сол в останньому сні віддав рахільк дереві, віддав нарахилене прохання. Що сталося далі, я не побачив. Відкривалися гробниці. Геть, усі? здивувався Дюре. — усі, що мені було їх видно. Двоє чоловіків перезирнулися, але це ще не кінець, і я розповів їм про діалог з Уманом. Чи можливо, щоб божество розвинулось із людської свідомості до такого рівня? не приваблюючи уваги людини до самого процесу. Гроза скінчилася, але дощ падав із такою люттю, що його було чутно навіть на даху великої бані високо в нас над головами. Десь у темряві рипнули важкі двері, луною відізвалися і швидко стихли чиїсь кроки. У віддалених нішах базиліки, на тлі стіний портьєр, тріпотіли червоні вогники свічок. «Коли я вчительував, то говорив, що, за словами святого Тияра, таке можливо», – утомлено проказав дюре. Проте, якщо Бог є обмеженою істотою, яка здатна розвиватися подібно до всіх інших обмежених істот, тоді ні, це не Бог Авраама та Христа. Монсеньор Едуард кивнув. «Існувала одна стародавня єресь?» «Так, кивнув я. Суцініани. Я чув, як отець Дюре розповідав про них Солові Вайнтраубу та консул. Але ж хіба не вайдуже, як саме розвинулася така сила, обмежена вона чи ні? Якщо умон говорить правду...» то ми маємо справу із силою, що використовує квазари в якості джерела енергії. Панове, той, хто вміє знищувати цілі галактики, – це Бог. Нищитель галактик не Бог, він лише один із Богів, – поправив Дюре. Я чітко відчув, на чому він наголошував. Та якщо він не обмежений, – уточнив я, – якщо це Бог точки Омега, тотальна свідомість, про яку ви писали, якщо це та сама трійця, яку відстоює ваша церква і теоретично обґрунтовує щасів Аквіната, Якщо частина цієї трійці втекла у «наш час із майбутнього», то що тепер?» «Втекла від чого?» – тихо запитав дюре. «Бог Тияра, Бог церкви, наш Бог – це Бог точки Омега, в якому Христос еволюції особистий і загальний». Те, що Тир'яр називав «Венхаунд и Еван» – поєднані бездоганно, і не могло існувати геть нічого, що змусило би хай якийсь складник особистості того божества рятуватися втечею. Жоден антихрест, жодна теоретична сатанинська сила, жоден антибог не могли би становити загрози для такої селенської свідомості. Чим би мав бути той інший бог у такому разі? Богом машин? – спитав я настільки тихо, що аж засумнівався в тому, чи озвучив ті слова. Монсеньор Едуард склав руки у немовбито молитовному жесті, а насправді просто глибоко замислився і ще більше збентежився. Але ще в Христа були сумніви, промовив він. Його піт спливав кров'ю, і блага він пронести мимо нього ту чашу. І якби на іство Христове чекала якась друга пожертва, щось страшніше від розп'яття, я можу собі уявити, як воно покидає трійцю і мандрує назад у часі, проминаючи такий собі чотиривимірний сад Гевсиманський, аби вигадати собі ще кілька годин. Або років. Час подумати. «Що страшніше від розп'яття?» – хрипким голосом повторив Дюре. «Ми з монсеньором Едуардом обоє прикипіли очами до священника. На гіперіоні Дюре розіпнув себе на високовольтному дереві Тесла, щоби тільки не поступитися владі христоформного паразита. Через можливості того створіння воскрешати Дюре агонізував і переживав розп'яття та електричну страту не один раз. Від чого б натикала свідомість Енхаут?» – шепотів Дюре. Воно має бути в край моторошним. Монсеньор Едуард торкнувся плеча свого друга. "Поля, розкажіть цьому чоловікові про свою подорож там". Дюре виринув назад із далеких спогадів, у яких витав, і зосередився на мені. "Вам відомі всі наші оповіді і подробиці нашого таборування в долині грубних часу, гадаю так, аж до моменту, коли ви зникли". Священник зітхнув і потер чоло довгими, лед тремтячими пальцями. "І, можливо, тоді Промовив він. «Я підкреслюю, можливо. Ви зрозумієте, як я сюди потрапив? І що бачив по дорозі?» У третій печерній гробниці я побачив світло. Розповідав отець Дюре. Я зайшов усередину. Зізнаюся, мене не полишала думка про самогубство. Принаймні у тій ділянці місків, що мені дісталися після грубої реплікації хрестоформою. Не хочу бруднити слово «воскресіння» і вживати його до функції цього паразита. Я побачив світло і вирішив, що токтир. Мене не відпускали відчуття, що я вже давно зачекався на своє друге побачення з ним. Перше відбулося багато років тому, в лабіринті під розколоною. коли ктир мене нагородив богоненавидним знаменням Христоформи. Коли днем раніше ми шукали полковника Касада, ця печерна гробниця була неглибока, нічим не примітна, із простою кам'яною стіною в кінці за 30 кроків від входу. Цього разу стіни я не знайшов. Натомість замість неї переді мною постала різблене вістя, чимось схоже на пащу ктиря, де камені щирились у суміші механіки та органіки, сталактитів і сталагмітів, гострих немов зуби із карбонату кальцію. За ними були кам'яні сходи, що вели вниз. Саме звідти з глибини линуло світло, то тм'яне, то густо червоне. Крім зітхань вітру, через що здавалося, що то дихають навколишні скелі, нічого не було чути. Я не Данте і своєї Біатричі не шукав. Мій короткий спалах мужності, хоча точніше його було б назвати спалахом фаталізму, вивітрився із настанням ночі. Я розвернувся і зібрався було пробігти ті 30 кроків до виходу з печери. Але вихід зник. Коридор просто скінчився. Я не чув ані звуків лавини, ні обвалу, бо більше вхід до печери виглядав настільки древнім та непорушним, наскільки решта печери. Не маючи жодного бажання вертатися до Сходів, півгодини я шукав альтернативний вихід, але так нічого і не знайшов. Тому доволі довгенько просидів на місці, де колись був вихід із печери. Ще один трюк від Ктеря. І ще трошки театральщини на цій збоченій планеті. Жарти по гіперіонівському. Ха-ха. Посидівши у напівтемряві пару годин, спостерігаючи за беззвучним бринінням світла в далекому кінці печери. Я збагнув, що ктир не збирається по мене приходити, і вхід не з'явиться знову якимось магічним чином. Переді мною постав вибір померти сидячи тут від голоду, чи певніше зі спраги, бо я вже відчував зневоднення, або пропасти, спустившись клятими сходами. Я рушив униз по сходах. Багато років тому, а в буквальному розумінні, кілька життів тому, коли я гостював у бікура біля розколини на плато піньйон, лабірин, де я зустрів ктиря містився у трьох кілометрах під стіною каньйону. Це близько від поверхні. Більшість лабіринтів у більшості лабіринтових світів пролягають щонайменше в 10 кілометрах під корою планети. Я не сумнівався в тому, що ці нескінченні круті спіральні сходи, широкі, настільки, що десятеро священників у Шеренгу змогли би йти ними навпростець у пекло, приведуть мене в лабіринт. Саме там, через сктеря, мене вперше спіткало прокляття безсмертя. І якщо та істота або сила, що не рухала, могла похвалитися яким-небудь почуттям іронії, то було б цілком доречним скінчити своє смертне життя там, де ти здобув безсмертя. Сходи все крутіше закручувалися вниз. Світло яскравішало. Тепер із розживуватим відтінком. За 10 хвилин воно вже було густо червоним. І ще за півгодини спуску вниз – мерехтливо багряним. Як на місьма картина вимальовувалася надмірдантова із присмаком дешевого Фундаменталізму. Я заледве не розриготався в голос, коли подумав про можливість появи крихітного озброєного вилами бісіняти, хвостатого з радицями і тонкими підкрученими вусиками. Та сміятися перехотілося, коли я нарешті дійшов до того рівня, де джерело світла стало очевидним. хрестоформи, Сотні й тисячі хрестоформ, що пообліплювали шерихаті стіни, ніби грубо витисані якимись підземними конкістадорами розп'яття. І з кожним кроком вони з крестоформи крупнішали, поки своєю рожевою, наче коралі, м'ясистою органікою охопленою біолюмінесценцією кольору крові, вони не почали торкатися раменами одна одної. Мені стало зле. Я ніби спустився у шахту, стелену зсередини небобнявілими п'явками, що пульсували зсередини. Одначе це було гірше, ніж коли я роздивлявся результати свого УЗД та знімки в кадіапазоні на медсканері. Тоді на мені була тільки одна з них. Нові ганглії, що проникли в усі органи по всьому організму, ніби сирі волокна, пучки перекручених волоконець, клубки нематод схожі на жахливі пухлини, які навіть не змилостивляться і не дарують смерті. Тепер на мені їх було аж дві – Лінара Гойта і моя власна. Я молився і благав про загибель, якщо мені доведеться страждати від іще одної. Я спускався нижче, стіни бриніли теплом та світлом. Чи то від глибини, чи то від тлуму христоформ, я не знаю. Помалу я дістався найнижчої сходинки, спуск скінчився, я зробив останній поворот і опинився на місці. Лабіринт. Він тягнувся вперед, як я й пам'ятав, із незліченних голографій та якось побаченого навіч. Рівненький тунель завширшки 30 метрів, викарбуваний у корігі Гіпріона без чверті мільйон років тому. Перетинає, оплітає планету, наче сплановані божевільним інженером катакомби. Лабіринти зустрічаються на дев'яти планетах, п'ять у мережі, решта, як от цей, у загумінкових світах. Усі ідентичні, всі викопані в один і той самий час, у минулому, в жодному ні однісінької підказочки про їхнє призначення. Навколо лабіринтобудівничих ходять сонни легенд. От тільки міфічні інженери не лишили по собі жодних артефактів, натяків на свої методи або свою чужинську природу. Ні одна з теорій, пов'язаних із лабіринтами, не давала раціонального пояснення причин, із яких було створено один із найбільших інженерних проєктів в історії всієї галактики. Усі лабіринти порожні. Зонди дослідили мільйони кілометрів коридорів, викарбованих у камені, але крім районів, де свої зміни внесли часто обвали, первісні катакомби лишилися порожніми та позбавленими будь-яких виразних рис. Тільки не там, де опинився я. По всьому нескінченному коридорові, куди сягало око, світлі хрестоформ розгорталася картина, що ніби зійшла із полотна іраніма босха. По коридорові нескінченному, але не порожньому. Ні, аж ніяк не порожньому. Спершу мені здалося, що це натовп живих людей. Річка з голів, плечей, рук, яка простягнулася на кілометри вперед, наскільки я міг бачити. Цей людський потік, де-неде, розступався то перед одним, то перед іншим транспортним засобом однаково і ржавородого кольору. Я рушив до залюдненої у такий спосіб стіни і вже за 20 метрів збагнув, що це трупи. Десятки, сотні тисяч трупів людей у коридорі, що простягався за межі видимості. Хтось лежав розпластаний на кам'яній долівці, когось кинуто об стіну, але більшість трималася вертикально через феноменальну тисняву, з якої їх було напаковано в цій конкретній гільці лабіринту. Поміж тіл проходила стежка, де, мов би, якась Гостролеза машина прожувала собі шлях крізь юрбу. Я рушив нею вперед, намагаючись не торкатися простягнутої руки чи кощавої щиколотки. Тіла належали людям, переважно вдягнутим і муміфікованим за ті оони повільного розкладання в позбавленому бактерій підземному середовищі. Шкіра їхня і плоть були засмаглі, розтягнуті та рвані ніби зогнила марля, що вкриває сам лише кістяк, а частіше навіть іще менше. Волосся збереглося в укритих пилом смоляних пасмах, зашкарублих немов лакований фібропласт. У неприкритих повіками очницях і між зубів зяяла чорнота. Одяг, що колись грав міріадами кольорів, тепер мав брунатний, сірий або чорний тон і шорстко їжачився, як ніби його було вирізблено із каменю. Розплавлені під тиском часу пластикові кавалки на зап'ястках та шиях, можливо, колись звалися комлогами, чи якимись їхніми аналогами. Великі машини могли колись бути МТшками, але зараз перетворювалися на купи чистої іржі. Через сотню метрів я, було, перечепився на вузькій доріжці, і, щоб не впасти вгору тіл, схопився для рівноваги за високу машину з плавними контурами і затуманеними блістерами. І тоді ця купа металобрухту просто розсипалася під моєю вагою. Не скерований я блукав моторошною стежиною прогризеною затлилі людській плоті, намагаючись зрозуміти, навіщо мені дано це побачити і що воно мало би означати. Не знаю, скільки мені довелося поблукати непевною ходою поміж гір зневаженого люду, аж поки я не натрапив на перехрестя тунелів. Усі три коридори попереду були завалені тілами. Вузька доріжка продовжувалася в ході ліворуч від мене, тож я і завернув туди. За кілька годин або й пізніше я пригальмував і сів перепочити на вузькому кам'яному хіднику, який звивався в осерді жахіть. Якщо тільки на самому цьому відрізку тунелю десятки тисяч трупів, то скільки ж їх тоді по всьому Гіперіону? Мільярди? Більше. А сукупно дев'ять лабіринтових планет – це взагалі склеп для трильйонів. Я не мав ані найменшого здогаду, навіщо мені показано цей абсолютний даха у душ. Біля мене кістка рука муміфікованого трупа чоловіка – і досі пригортала жінку небіжчицю. В її руках згорнувся крихітний пакуночок із коротким чорним волоссям. Я відвернувся і заплакав. Як археологу мені довелося розкопувати жертв різноманітних страт, пожеж, шпований, землетрусів і вулканів. Я не вперше бачив такі сімейні сцени. В історії без них просто не обійтися. Але ця картина була набагато страшніша. Можлива справа в кількості. Мільйони жертв свого Голокосту. Можливо, справа вся сяйві Хрестоформ, у якому губилися душі. Ці паразити оперізували всі тунелі, немов тисячі блюзнірських невдалих жартик. Можливо, причиною було сумне підвивання вітру, що сновигав нескінченними кам'яними коридорами. Моє життя, наставництво, страждання, невеликі перемоги та незліченні поразки привели мене сюди саме тоді, коли я вже втратив віру, турботу, простоту, мілтонівський дух непокори. Я мав таке відчуття, що ці тіла перебувають тут із півмільйона років чи й більше. От тільки самі ці люди належать нашому часу або ще гірше, нашому майбутньому. Я опустив обличчя в долоні та заридав. Мене збунтувало нескриготіння, мене не збунтував жоден звук, а щось інше, щось не таке, можливо, подув повітря. Я підвів погляд. Переді мною стояв ктир менше, ніж за два метри. Не навстежся помістив Скульптура для вшанування архітектора цього кривавого місива. Я зіпнувся на ноги. Перед цією бредотою я не сидітиму і не стоятиму навколішки. Ктир посунувся до мене, радше ковзаючи ніж ідучи, дучі, рухався рейками без жодного тертя. Кривава заграва хрестоформ розливалася його живосрібним панциром. Цей довічний неймовірний вишкір, сталеві сталактити і сталагміти. Мені і не йшлося про ненависть до цієї істоти. Я відчував лише сум і страшенний жаль. Не до ктеря, чим би дідка він не був, а до всіх жертв, котрі самотні, незміснені у вірі, до будь-чого навіть найефемернішого мусили постати сам на сам із нічним кошмаром, що він його втілює. Уперше я помітив, що на такій невеликій відстані, менше метра, навколо ктеря відчутно запах, сморід з машинної оливи, перегрітих підшипників та засохлої крові. Полум'я в його очах пульсувало в бездоганному ритмі з підсиленням та спадами сяйва христоформ. Багато років тому я не йняв віри в надприродність цієї істоти, в те, що вона є проявом добра чи зла. Я вважав її відхиленням, аберацію невимірних та вичевидь безглуздих подій усесвіту, моторошним еволюційним жартом, найгіршим кошмаром святого Тияра. Та все ж таки істотою, що кориться законам природи, хай якими збочинами вони здаються та хоч якимось правилам усесвітів, денебудь, коли небудь коли-небудь. Тир підняв руки, щоб пригорнути мене. Леза на всіх його чотирьох зап'ястках були довшими від моїх долонь, а клинок на грудях – від мого передпліччя. Я дивився йому в очі, коли одна пара його сталево-пружинних, обвитих кулючою стрічкою рук, зімкнулася навколо мене, а інша заполонила тісний простір, що лишався між нами. Пальці Леза розгорнулися. Я здригнувся, але не відступив ні на крок, коли ці леза проникли мені в груди, спалахнувши холодним огнем болю, ніби хірургічний лазер шаткує нерви. Істота відійшла на крок, тримаючи щось червоне та закривавлене моєю кров'ю. Я похитнувся, готовий побачити в руках почвари своє серце. Фінальна іронія. Мрець здивовано кліпає очима на власне серце за пару секунд до того, як кров остаточно зупиниться в мозку який не віритиме своїм очам. Та це виявилося на серце. Ктир тримав хрестоформу, яку я носив на грудях, мою хрестоформу, той паразитичний сховок, моєї неквапом вмирущої ДНК. Я ще раз поточився, ледве не впав і схопився за груди. На пальцях лишилася кров, але це грубе хірургічне втручання, схоже, не зашкодило жодній артерії, чого від нього варто було чекати. Рана гоїлася на очах. Я знав, що Христоформа розпускає свої волокна та вузлики по всьому організму. Я знав, що жодному хірургічному лазеру не вдалося вилучити цього смертоносного ниття з тіла отця Гойта, і моє в цьому випадку не виняток. Але я відчував, як спадає інфекція, як усихають і в'януть волокна всередині, лишаючи по собі найслабші рубці на тканинах. На мені досі лишалася Христоформа Гойта, але то вже інше. Коли я помру... Із цієї перевтіленої плоті постане Лінард Гойд. Я помру. Не буде вже обогих дублікатів поля дюре, туповатіших і все менш життєлюбних із кожним штучним поколінням. Ктир дарував мені смерть, але не вбив мене. Істота пожбурила майже вичахлу христоформу в купу тіл і взяла мене за плече, без найменших зусиль, розітнувши три шари одягу. Від найменшого доторку до тих скальпелів кров умить залила мій біцепс. Ктир вів мене повз трупи до стіни. Я йшов слід у слід, намагаючись не наступати на тіла, але кваплячись за ним, щоб не позбутися під його лезами руки, хоча мені не завжди щастило робити це як слід. Мумія розсипалася на порох. У проваленій грудині одного лишився слід мого черевика. Діставши стіни, частина якої вмить очистилась від хрестоформ, я усвідомив, що переді мною відкривається якийсь енергетичний отвір. Розмір і його форма не збігалися зі звичним порталом телепорту, але дзуміння каламутного силового поля було точнісінько таким самим. Годилося все, що могло мене забрати з цього складу смерті. Ктир штовхнув мене всередину. Невагомість. Плетиво розтрощених переділок, клубки кабелі, що плавніють, ніби нутрощі якоїсь гігантської тварюки. Палахкотіння червоних ламп, на якусь мить мені видалося, що і тут уже христоформи – але насправді це були сигнальні вогні космічного корабля, що зазнав аварії. Мене відкинуло назад. Я перевернувся через голову, не звичний до нульової гравітації, а навдокула знову виросувалися трупи. Цього разу не мумії, а щойно вбиті, із широко роззявленими ротами з очима, що повилазили з орбіт, із розірваними легенями і з хмарами крові, що тягнулися за ними, симулюючи життя своєю повільною некротичною реакцією на всякий випадковий рух повітря та стрясання побитого космічного корабля Збройних сил. Це і справді був корабель Збройних сил Гегемонії, в цьому я не сумнівався. На юних тілах красувалися однострої ЗСГ, військова тарабарщина прикрашала переділки та висаджені в повітря люки, марні інструкції на абсолютно непридатних аварійних відсіках зі скафандрами та досі ненадутими герметичними сферами, розкладеними по поличках. Щоб не знищило цього апарата, Свою справу воно зробило миттєво, ніби пожесть уночі. Поруч зі мною вигулькнув Ктир. Ктир! У космосі! Необмежений гіперіоном і путами хроноприпливів. На багатьох же з цих кораблів є свої телепорти. Далі коридором у п'яти метрах від мене був портал. До нього перевертом летіло одне тіло. Права рука молодика занурилася в непрозоре поле, ніби він пробував воду іншого світу на тій стороні. Повітря тікало з цієї шахти з тишідущим свистом. «Давай!» – під'южував я труп, але перепад атмосферного тиску виштовхнув його із порталу. Рука лишилася напрочуд неушкодженою, дужею, а от обличчя – маска анатома. Я розвернувся до ктеря і від цього руху прокрутився півоборту в протилежному напрямку. Ктер мене підняв, розриваючи лезами шкіру, і проніс коридором до телепорту. Я б не зміг поміняти траєкторії, навіть якби того хотів. За ті секунди, що минули до занурення, звищання та шкварчання порталу, по той бік я уявляв собі вакуум, глибокі прірви, вибухову декомпресію, або ж, найгірше від усього, знову лабіринт. Натомість я звалився із півметрової висоти на мармурову підлогу. Тут, менш ніж у 200 м від цього місця, у приватних апартаментах папи Урбана 16-го, котрий так уже буває Помер от старості трьома годинами раніше від моєї появи у його приватному телепорті. Двері папи, яких зараз називають у Новому Ватикані. На такій великій відстані від Гіперіона і джерела Христоформа я відчував свій біль покарання, але за ці тривалі роки він перетворився на давнього союзника і більше не має надімної влади. Я відшукав Едуарда, і він був настільки добрий до мене, що кілька годин слухав сповідь, якої ще ніколи не промовляв жоден єзуїт. Ще більшу доброту він проявив до мене, коли повірив ці розповіді. Тепер її почули і ви. Така моя історія. Буря вщухла. Ми троє певний час мовчки сиділи в мерехтінні свічок під куполом святого Петра. Уктиряє доступ до мережі. Нарешті промовив я. Так, погляд дюре нічого не виражав. Певно, то якийсь корабель у системі Гіперіона. Складається таке враження. Значить, ми гіпотетично можемо потрапити туди-назад, скориставшись дверима папи, повернутися в простір гіперіона? — Вам справді хочеться на це піти, пан Северне? — повів бровою монсеньор Едуард. Не кусав кулака. Я розглядав такий варіант. «Навіщо — Навіщо? — тихо поцікавився монсеньор. — Ваш двійник-тібрид, персоналію якого Бронламія несла із собою впрощу, знайшов там тільки свою смерть. Я похитав головою, ніби намагаючись одним простим жестом продертися крізь шарварок у думках, М Я частина всього цього, тільки не знаю, яка в мене роль, і коли почати її грати. Поль Дюре невесело розсміявся. Нам усім відомо це відчуття таке враження, що ми маємо справу з поганим трактатом якогось драматурга про присуди долі. Щось сталося зі свободою волі. Монсьор подарував другові різкий погляд. Поле, сі Пілігрими, та й ти сам наразилися на труднощі в ситуаціях, до яких призвела ваша воля. Загальна канва подій, може, і сформована великими силами, але людські особистості, які раніше, вирішують власну долю. Може, і так, Едуардер, зітхнув Дюре, не знаю, я дуже втомився. Якщо розповідь у правдива, проказав я, якщо третій складник людського божества втік у наш щас, де він міг бути? Хто він такий? Як гадаєте, у мережі понад 100 мільярдів людських душ. Отець Дюре всміхнувся. Це був шляхетний усміх, позбавлений іронії. А ви ніколи не думали про те, що ним може бути ви самі, пан Северний? Питання мене спантеличило, Неможливо, проказав я. Я навіть не людина у повній мірі. Моя свідомість ширяє десь у матриці технокорду. Моє тіло реконструювали із решток ДНК Джона Кіца та біопродукували як андроїда. Спогади вживлені. Кінець життя, одужання від сухот. Це все симуляція родом із планети, спеціально створеної для цієї мети. «Та й що?» – не покидав усміхатися дюре. «Чи хоч щось із переліченого перешкоджає вам бути цим єдиним єством? Я не відчуваю себе складником якогось там Бога. Різко заперечив я. Я нічого не пам'ятаю, нічого не розумію, не знаю, що робити далі». До мого зап'ястка торкнувся монсеньор Едуард. «Хіба ми маємо певність у тому, що Христос завжди знав, який крок наступний?» Він знав, що повинно бути зроблене, а це не завжди означає знати, що робити далі. Я потирочив. Мені навіть невідомо, що повинно бути зроблене. Я вважаю, тихо правив далі Монсеньор. Поль говорить, що якщо цей дух, ця істота переховується в нашому часі, то і він сам може не знати про свою ідентичність. Це божевілля, не погодився я. Юрек кивнув. Більшість подій на Гіперіоні та навколо нього здавалися божевільними. І, схоже, це божевілля шириться. Я прикипів поглядом до Єзуїта. Ви були б прекрасним кандидатом на таке божество, заявив я. Живете ви в молитві, займаєтеся богослов'ям, шануєте науку, бо є археологом. Крім усього іншого, вас уже раніше розпинали. Юре покинув усміхатися. Ви самі себе чуєте? Ви помітили блюзнірство у ваших же власних словах. Який із мене кандидат у боги северне? Я зрадив своїй церкві, своїй науці, а тепер зникнувши із своїх друзів Пілігримів. Христос. Може, і втрачав віру на кілька секунд. Він її не продавав на базарі за брязкальце особистого его та допитливості. «Годі», – скомандував монсеньор Едуард. «Якщо ідентичність цього емпатичного складника божественного продукту в якомусь там майбутньому – загадка, то подумайте про кандидатів в очевидній трупі, що зараз розігрують цю містерію страстей Христових, пан Северне. Виконавчу директрису, пан Глестон, котра тягне на своїх плечах весь тягар гегемонії». Інших учасників прощі. Пан Селена, який, коли вірите тому, що ви перемовили в Полеві, навіть зараз страждає на дереві Ктиря за свою поезію. Пан Ламію, яка ризикувала і втратила так багато заради самого кохання. Вайн що вистраждав за дачу Авраама. І навіть його доньку, яка повернулася у невинний дитячий вік. Консула, котрий... Консул більше скидається на Юду, ніж на Христа. Перебив його я. Зрадив її гемонію і вигнанців, яким здавалося, що він уже працює на них. І з того, що переповів мені Поль, проказав Монсеньор, консул вірний своїм переконанням, вірний пам'яті своєї бабусі Сірі, старий усміхнувся. Окрім того, існує 100 мільярдів інших гравців у цій постановці. Господь не обирав Ірода чи Понтія Пілата чи Цезаря Августа своїми інструментами. Він обрав невідомого сина невідомого Теслі в одній із найнепримітніших земель Римської імперії. Гаразд, підвівся я і став походжати вздовж осяйної мозаїчної підлоги під вівтарем. То що нам тепер робити? Отче, дюре, ви повинні піти зі мною на зустріч із елетством. Вона знає про ваше паломництво. Можливо, ваша історія допоможе відвернути якусь криваву різанину, що зараз здається неминучою. Дюрей собі підвівся, склавши руки та прикипівши поглядом до купола, так наче в темряві над ним могли з'явитися якісь персональні настанови. Я вже думав про це. Заявив він. Але гадаю, найперше треба зайнятися не цим я зобов'язаний побувати на боже гай, аби переговорити з їхнім відповідником папи, істинним голосом світового дерева. Боже гай? Я аж покинув міряти кроками підлогу як це з усім може пов'язуватися. У мене таке відчуття, що тамплієри ключ до все ще невідомої нам частинки цієї болісної шаради. Тепер, коли Гетмастін мертвий, можливо, істинний голос захоче пояснити нам, що вони запланували для цієї прощі? Перекажіть нам оповідь Гетамастіна. Зрештою, він лишився єдиним учасником паломництва із сімох, хто не пояснив своєї причини перебування на гіперіоні. Намагаючись стримувати гнів, я знову почав ходити тепер у швидкому темпі. Господи дюре. Та в нас немає часу на цю неквапливу допитливість. Лишилося я звірився із комлогом. Півтори години до того, як рій уторгнення вигнанців війде у систему божегаю. Там зараз, напевно, хаос». «Цілком можливо», – погодився Єзуїт. «Та я все одно хочу там побувати у першу чергу. А вже потім поговоримо із Глецтом. Можливо, вона дозволить мені повернутися на Гіперіон. Я рухнув, сумніваючи, що директриса дозволить піти такому цінному інформатору і повернутися туди, де панує зло. Гайда вже! Я розвернуся у пошуках виходу». «Одну хвилинку», – озвався Дюре. «Ви от щойно розповідали, що інколи ви можете...» Снити про Пілігримів, навіть не засинаючи. Це, мабуть, якийсь транс? Напевно. Ну, то, пан Северне, ви не могли б це зробити саме зараз? Тут, тепер? Я подивився на нього приголомшено. Юре показав на свій стілець. Прошу вас. Мені страх, як дізнатися, що сталося з моїми друзями. Крім того, ця інформація може мати велику цінність під час розмови з станим голосом і пан Ґледстон. Я похитав головою і сів на пропоноване крісельце. «Може не спрацювати», – заявив я. «Тоді ми нічого не втрачаємо», – відмахнувся дюре. Я кивнув і заплющив очі. Відкинувся на спинку незручного сидіння. Я надто переймався присутністю ще двох людей поруч, котрі не зводили з мене очей. Не міг відволіктися від слабкого запаху фіміаму і дощу. Відлункує зали навколо. Я був певен, що нічого не спрацює. Ландшафт моїх снів не настільки близький, щоб я міг його спостерігати, просто заплющивши очі. Думка, що за мною стежить, поступово минулася, запахи віддалилися, а коли я повернуся на гіперіон, відчуття простору посилилося разів у тисячу.